Невдоволено зморщилася Лана. Вона думала, що встигне його вручити, і не встигла. «Я з тобою розмовляю», – нагадав Валентин. Світлана зупинилась і різко, немов карбуючи кожне слово, мовила. «Не тільки ти можеш поводитись зі мною так, наче я пранцювата любий. Я теж маю право на подібну люб'язність». «О, так, дякую, що не сихаєшся від мене, коли я сідаю поруч». «Ти сама винна». «Твоя поведінка...» «Щось я не пригадую, чи обговорювали ми мою поведінку, коли ти тягнув мене у ліжко?» «Здається, що ні. Тоді вона тебе не хвилювала. Чи навіть грала тобі на руку, га?» Валентин миттю зів'яв. «Але ж ти не пішла, не погодилась. Твоєму австріякові більший кусень відламався. Залиш Крістіана у спокої і не називай його австріяком». Він же тебе хохлом не нарікає? Май хоч трохи поваги до людини. І як він у ліжку? Добре тебе? Відповажав. Спасибі, не ваше діло. У засвербіла права долоня. Вірна ознака того, що комусь не завадило б дати попиці. Але дівчина вже вкотре лиш міцніше стиснула руки. Пройшли ті часи, коли вона захищала свою честь, як голодний пес кістку, а силою, якщо й можна щось змінити у світі, так це думку твого опонента. Із поганої – на ще гіршу. І хати – на руїни. З цих пелюшок Світлана вже виросла. Світлано? Валентине, дай мені спокій. Послухай, відкидаючи з плеча грейливе звивисте пасмо волосся, продовжила вона. Я дуже вдячна, що ти заступився за мене перед тим смугастим дебілом і все таке інше. Але мені дійсно треба йти. Поїзд на Львів за кілька годин, а в мене ще й кінь не валявся. Речі треба зібрати. Світлана потихеньку крокувала до виходу. Узяти щось, поїсти в дорогу. Ну, ти розумієш. Я... Валентин охопив її за руку і змусив зупинитися. Не хотілось вирватися на очах у захоплених глядачів, що стерчали з усіх дверей немов морквяні хвости із землі. Тому Лана зупинилася. «Що? Там устояна, на нараді, ти так дивилася на мене. Хотіла щось спитати?» В серці у Лани щось кольнуло, так легенько, немов сита вже комашка, яка кусає більш за звичкою, ніж від голоду. «Що то було? Відлуння давнього прагнення мати родинний затишок і чоловіка, гарного внутрішнього та зовні?»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 «Що ти хотіла цим сказати?» «Тільки те, що сказала Валю», – пробурмотіла вона, абсолютно не переймаючись тим, чує її хтось чи ні. «Веселого різдва!» Глава друга Як би там не було, а в поняття «веселе різдво» точно не входить прогулянка дощовим грудневим вечором по перону. Із непідйомною валізою в руці –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 із з деяких пір не боялись нічого. Головне, щоб її залишили в спокої. Що просто дали їй спокій і не рухали. Не намагалися втягнути в розмову, чимось пригостити, не розпитували про те, звідки, куди і навіщо вона їде. Вона ненавиділа ці дорожні знайомства і порожні балачки. Ти стаєш надто відлюдною, раба Божа Світлана, і надто самовпевненою.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 І хоча мало хто знав, що сталося з нею насправді, того, що лежало на поверхні, було більш ніж досить, аби з'їхати з глузду. Тільки от Лана божевільною себе не вважала, принаймні на даний момент. Лана втягнула в купе свою мокру валізу і сховала квиток, котрий за хвильку, проведену в руках провідника, теж добряче змокрів. По дорозі вона встигла відмахнутися від пропозиції «давай допоможу» яка виходила від здоровенного бугая. Лано завжди цікавили дві речі. По-перше, чому більшість чоловіків відразу починає тобі тикати? І, по-друге, чому та ж таки більшість, говорячи,